Na sasa tunaingia katika makala maalumu juu ya uharamia. ambapo Esther leo naona umeyafanyia kazi kweli kweli. Leo basi tunatupia jicho habari za mateka waliolazimishwa na maharamia wa Somalia kushiriki kwenye utekaji nyara kabla ya kuachwa kwa uhuru. Sasa Estar, kazi kwako. Kwa wengine wetu tunaposikia habari juu ya maharamia wa Somalia tunaona ni tukio la mbali. Lakini kwa mtu ambaye amewahi kutekwa nyara Habari za uharamia huzua hisia mchanganyiko na hofu kubwa. Mabaharia wengi na hata wasafiri wanaotumia njia za majini kutoka Kenya, Tanzania, Komoro na nchi zingine wamekabiliana moja kwa moja na maharamia wa Somalia. Isitoshe, habari za kutekwa nyara huathiri waliomo na wasiokuemo. Familia za mateka Wajiri wao na wafanyabiashara wanaotegemea bidhaa zinazosafirishwa kupitia Bahari ya Hindi, njia ambayo hivi sasa imekuwa hatari kutokana na vitisho vya maharamia wa Somalia. Mihadi Odea Daniel, ni raia wa Kenya, mwenye umri wa miaka 29, ambaye alitekwanyara akiwa na wenzake katika Bahari ya Hindi mwaka jana. Alikuwa ndani ya meli iliyotoka Mombasa mwezi wa kumi lakini ziara yake na wenzake haikufika mbali. Melile, walijificha ndani. Kapteni wetu akaenda kwenye meli ile, akaambua ipeleke jini Ardere, Somali. Naye alipofika pale alipata vyombo vyote ni kompyuta vikamshinda. Ikabidi kwa vile ile meli ilikuwa shayi Ikabidi kapteni akamwambia mapirates kuwa wakenya wana nguvu wataweza kutafuta kuwa makuru kwa wapi. Ikabidi na sisi vile tulivyoshikiwa bunduki hatukuweza kukataa kwa vile kuna bundukiumeshikwa. Tukaenda tukavunja milango ile meli, tukataftana mabaharia mpaka tukawapata kaenda nao mjini Somali, pwafika mjini Somali, pakawa tena mjini Somali. Ajabu ni kwamba kutoka mji wa Aldere huko Somalia mateka hao pamoja na maharamia waliweza kurudi mjini Mombasa wakipitia njia inayolindwa na kikosi cha kimataifa cha kupambana na maharamia na hata kikosi cha majini cha wanajeshi wa Kenya lakini hawakuwa na njia yoyote ya kutoroka wala kujikwamua. Odea anaelezea kilichotokea. Walipofika Mombasa, huo mwezi wa kumi kaja kukutana na manuari na meli za kijeshi za Kenya zikatufukuza Hata mapirate ilikuwa hizo ndege zikipita wanazipiga kwa risasi da hizo ndege baada ya kusalimika mateka na maharamia kufanikiwa kukwepa wanajeshi maharamia hao waliwalazimisha mateka wao kwenda hadi kisiwa cha Ushelisheli ambapo walilazimishwa kuteka nyara meli nyingine ya Iran na kuipeleka tena katika mji wa Aldere huko Somalia ambapo wanaifanyia kazi ya usafi wa hali ya juu bwana Odea wakati tunakuja mjini ya Somali, tukashika nyingine ambayo hiyo aliachilea waliipora kila kitu Masiliano wa kapteni kila kitu walichukua wakapora Walipopora, tukarudi zetu mji tukakaa pale tena kwa muda kama wiki tatu hivi tukatoka hapo tena Kenda tena Shishel, tukashika meli nyingine inajiita belunga ambayo hiyo meli waliua krua hili pale na hiyo meli inabidi tukaikamata na tukajanao mjini Somali raia huyu wa Kenya anasema walishuhudia meli kama 15 zilizokuwa chini ya usimamizi mkali wa maharamia wa Somalia maharamia hao wakiteka meli hujipatia wiki mbili tatu hivi za mapumziko wakiwa na shughuli nyingi za kupanga mkakati mpya wa utekaji nyara ugawana mali walizopora wakisubiri amri za wakubwa wao kuwatafutia riziki kubwa zaidi inotokana na fidia. Ni katika hali hiyo ya woga na kutojua uhuru wako utatoka wapi na siku gani au ikiwa maisha yako yatakwisha kwa mtutu wa bunduki ambapo nahodha wa Kenya alitoa habari za kuiharibia nchi yake soko. Odea tena. Kapteni wetu e mwenyewe kuwa paka mdaao Kenya hakuna security sababu manuari zote serikali imeuza sasa wale mapirates wanajua Kenya hakuna security na kusema hivyo kama baharia wa meli ni kuwa hata uchumi wa Kenya utarudi chini kulingana na mambo yapo Mateka huyu raia wa Kenya alieleza jinsi walivyolazimishwa kuwa maharamia kwa muda na kushiriki kikamilifu katika utekaji nyara wa meli wakiwa na matumaini ya uhuru na maisha katika siku wasizojua Sisi ndio alikuwa anatutumia kushika kwa boat kuenda kushikisha zile mameli, meli ngazi Na ingawa ilikuwa vigumu kwa mateka hawa kuelewa lugha ya maharamia wa Somalia ambao hawakumudu Kiingereza Luka yao ikiwa Kisomali na wengine Kiswahili cha kuomba maji, utifu wao lotokana na uoga na kilio cha kutaka uhuru, hatimaye ulizaa matunda. Odea anaeleza gharama iliyowakomboa. Walituachilia kulingana na ule mkataba walioweka na kapteni kuwa tukikamata meli ndo watatuachilia Kuna mateka waliobahatika kuachiwa uhuru kutoka Kenya, Tanzania, Komoro na kwingineko. Wengine baada ya fidia kulipwa. Wengine kwa utifu wao, lakini wengine hawajabahatika ama wamebaki mikononi mwa maharamia au hata kuuawa hukumi mikakati ya maharamia hawa ikiendelea siku hadi siku bila kujali yeyote ila utajiri wao binafsi